Майя вела свою справу третій рік. Спектр послуг її пси-студії стосувався краси у всіх можливих проявах, зі ставкою на ексцентричність. Більшість креативних послуг студії починалися з приставкою «психо». Наприклад, «психодизайн». Інтер'єри пси студії обіцяли навіювання бажаного стану душі: умиротворення, зосередженість, креативність. У столичних колах ходила мода навіювати стани на душу, і майчені послуги були на диво запотребовані. Під час особистих зустрічей і для окремих клієнтів студія пропонувала психодизайни, які викликали не тільки умиротворення чи зосередженість, але й паніку, безпричинний жах та відчай. На це теж був попит. Серед інших послуг із приставкою «психо» студія робила психомакіяжі, психодекори, психозачіски. Окрім віп-занять з пси-фітнес-йогі, найбільш запотребованими були психозачіски. Матвій останній рік стригся тільки у її дівчат і не зважав на суму, яку відвалював за таке задоволення. Його відстовбурщина психошевелюра навіювала безпричинний жах, та вітчими клієнтам і слугувала підтвердженням великих звершень психодизайну. Час від часу психомахіяж і психоманікюр замовляли світські левиці, папеси гламурного ордену целюліток, названих так на ім'я демона, з яким жриці вели жорстоку війну. Останнє замовлення з психодизайну Надійшло від невеликої, але заможної студії звукозапису. За чутками її створив один респектабельний бізнесмен для коханки, з котрою хотів зробити співачку.